Együtt a csapat. Smit, úr és Hanzi, a polgármester a siker hírével tértek meg Kölnből. Annyira jól intézték a dolgukat, hogy még egy munkavédelmi felügyelőt is a nyakukba akasztottak, mondván az nélkülözhetetlen az ásatáshoz. Én eddig azt hittem, elsősorban lapát kell hozzá. Szerencsére a másodvirágzását élő hölgy, mikor megérkezése után kb. egy perccel belebotlott a panziókosma szakaszában Johnnyba azonnal lenyűgöződött. Egy szélhámos számára kétségkívül sok előnyt jelent, ha olyan emberekkel dolgozhat, akik sűrűn szerepelnek a női magazinok hasábjain. Ettől kezdve a hölgy ugyanis felhagyott hivatali teendőivel, és jól indovintott pincsi kutya módjára követte a srácot. Még a hevegy italozásban is segített neki, ezzel is előmozdítva az ásatás ügyét. Azon ugyan törtem kicsit a fejem, hogy egy falusi focipálya felásásához minek munkavédelmi felügyelő, de nem jutottam semmire. A legjobb ötletem még az volt, hogy a fenséges hivatalban úgy vélheti valaki, hogy hajdanában egy rámenősebb labdarúgó edző a védelem erősítése céljából gyalogsági aknát telepített a 16-os vonalára. Ez elég észszerű magyarázatnak tűnt. Meg is elégedtem vele. Minek törjem a fejem olyan dolgokban, amikre úgysem találhat az egyszerű polgár értelmes magyarázatot. Ugyanezen elfhez igazottam akkor is, mikor jelen voltam Johnny egy rituális töltekezésénél az ivóba. Gorította le szép szorgalmasan a söröket, és közben előadást tartott hű hallgatóságának, Lizelotténak, a munkavédelem élharcosának. Hogy miről szólnokkolhatott, fogalmam sincs, mert ezúttal szokásomtól eltérően nem vetemettem hallgatózásra, Beértem egyszerű és nem túl feltűnő bámészkodással is. A sörfogyasztás kritikus pontját elérve, Johnny egészen egyenes útvonalon távozott el a mosdó irányába asztalunktól. Rajtók kívül csak én voltam jelen, még csaposunk is elhagyta őrhelyét a pult mögött. Lizelo, te körülpillantott én látszólag teljesen elmerültem a laptopomban. Abból a szögből, ahol ő ült, nem láthatta, hogy valójában nem olvasok semmit. Az internetes kereső teljesen üres oldalára bámultam, mintha épp az élet értelméről szóló tanítást hüvejezném ki egy arámi nyelvű szövegből, aminek csak a kínai fordítása van meg. Mikor a derék hölgy konstatálta, hogy senki sem figyel rá, a táskájába nyúlt és egy üvegcsét vett elő. Kezdett érdekes lenni a dolog. Különösen azután, hogy az üvegcséből belecseppentett három apró kis pöttyöt Johnny asztalon hagyott csőrébe. Nem tudtam, mire vélni a dolgot. Minek akarná megmérgezni a srácot? Túl lusta fickó vagyok én ahhoz, hogy ilyen fogas kérdésekben törjem a fejem, inkább rákérdeztem. Czián vagy patkányméreg? méreg? Ebbe beleremegett, pedig már a bűnjel nem volt a kezében. A jókora retikülben már elsüllyedt az az apró üveg, mint a titanik a jéghegyes rendezvú után. – Egyik sem – mondta, és közben majd keresztül döfött a tekintetével. Kék szemeinek hőmérséklete nagyjából a fagyos metáné körül lehetett. – Szerelmi pályital. – Az jó – bólogattam, mint aki már mindent ért. – Ennyi pia után nem árt egy kis serkentő a hancúrhoz. – Ahol remélem nem kell kukkolóktól tartanom – – fejezte be a mondatomat. – Mert mintha lenne egy ilyen itt a fogadóban. – A mai elvetemült világban lépten nyomon mindenféle őrültekbe botlik az ember – tódította. – Például olyanokba, akik titokban holmi bájitalókat csepegtetnek mások sörébe. Hát, – Nem rémes? – De – ismerte el. – De az is rémes, ha az lánya itt van egy remek pasival, és majd a mamája lehetne. Nem árt egy kis bíztatás? – a válasza, ha nem is szolgált megelégedésemre, de kielégítőnek találtatott. Mert nagyon is elképzelhetőnek tartom, hogy önbizalomhiányos, már enyhén hervadó hölgy ilyen eszközökhöz nyúljon. Régebben csak kapsikkal fordult elő, hogy beletettek ezt-azt hölgyek italába, de amióta kitört ez a fenn nagy emancipáció, megeshet ez fordítva is. A Johnny-nak adott szer nem lehet veszélyes, mert ha az lenne, nem viselni ilyen jól egy tanú jelenlétét. Nem igazán tetszett a dolog, de nem értem meg beavatkozni. Az viszont sokkal jobban tetszett, hogy a megbeszélt időre befutott Tomaszewski a diákjaival megerősítve. Hoztak még mindenféle felszerelést is, például Teodolitot, amivel majd megmérhetjük, hogy ott áll -e a stadion, ahol áll. Fémkereső detektort, aminek nagy hasznát vesszük majd azoknak keresésben. Meg még egy sereg dolgot, amiről szerencsére nem tudtam, hogy micsodák ezért aztán nem is kellett rájuk megjegyzéseket tennem. Szerencsére lapátokat is hoztak. Már azért a kevés beszólásért, amit megtettem, a régész palánták, szám szerint négyen, úgy néztek rám, mint egy inkvizítor egy sokszorosan visszaeső, szentségtörő boszorkányra. Sütött róluk felsőbbrendűségük tudata, a tudomány iránt elkötelezett áhítat, valamint tanáruk feltétlen tisztelete. Erről rögtön az ugrott be. Haj, oh, mi lett az ifjúság? Mi még jó buliként fogtuk volna fel az egészet, remek alkalomként a piállásra és a csajózásra. Hogy közben esetleg lapátolni is kellett kicsit, na azt bekönyveltük volna a szükséges rossz kategóriába. Ezek viszont tényleg a régészet kedvéért jöttek. Ó, mi vé lesz a világ? Gyávanyulat, nyulat, nemz, núbia, párduca, és hasonlók, hogy én is megejtsem a szükséges szörnyűködést a mai világ állapotán. Ahogy azt a korombeliektől elvárják a hason Amúgy egy nagy marhaság az egész. Amikor valami éltesebb úr, vagy női hölgy azért sivalkodik, hogy hajdanában jobb volt, többnyire maga sem fogja fel, hogy hajdanában sem volt jobb. Csak más. Például ő is sokkal fiatalabb volt, és az tényleg jobb. Neki. Másnap meg tök mindegy. Az viszont már nem volt mindegy, hogy vasárnap délután újabb erősítést kaptuk. Nem várt résztvevőként, befutott Krisztin. Most már engem is izgat magyarázta. Semmi disznó irodalom, semmi pornográfilm. Pont ez izgat így én. Erre persze lemarházott. Ez a baj a nőkkel. Gyakran nem értik a férfiak brilliáns, magas röptű humorát. Vaj, mi lehet ennek az oka? El is határoztam, ma ha kellőképp megvénülök, és teljesen meglágyul az agyam, majd kutatásokat fogok folytatni ez irányba. A nyáladzó vénységekkel általában türelmesebbek a hölgyek, akik mint ápolónök tisztába teszik őket. – Mi a véleményed, mit fogunk találni? – kérdeztem, elhallgatva előle aljas tervemet. – Talán csak az eszünket, mert mindahányon elveszthettük, ha hagytuk magunkat ebbe belerángatni. – Engem például te hoztál helyzetbe. – Emlékeztettem a makacstényekre. A Johnny nagyon meggyőző volt, pedig ez az egész homlok egyenest ellentmond mond az egész világképemnek. Ha a tudomány oldaláról nézem, ez az egész lélekvándorlás nemzedékeket átívelő emlékezet egy maszlag. Babona, némbutítás. Ha mint hívő ember, ugyanezt kell gondolnom. vagy a tudomány és a hit ismét közös platformon áll. – Nekem még az is eszembe jutott, hogy Johnny hallott, vagy olvasott erről a historiáról, mármint a vándorszínészről, akit itt temettek el. – Már nem is emlékszik rá, amikor tudatánál van. De ahogy hipnotizálod, az agya egy eldugott rekeszéből előjönnek az emlékek. Hm, – Ez is lehetséges, de felesleges tippelgetnünk. Ez nem olyan kérdés, amit itt üldögélve meg tudunk válaszolni. – Várjuk meg, mit találunk – javasoltam. Rábólintottam. A sült való várakozásban nagyon jó vagyok. Lehet, hogy nem is kell soká várnunk, reménykedett. Én biztos voltam benne. Egy foci pályát nem olyan nagy ügy felásni, főleg, ha nekem nem kell lapátnyelet ragadnom.